te uživo rušenje svetskog kineza rekorda. Dobran dan, poštovani slušatelji. Prvi je prvi, dakle nova godina. Želim vam sve najbolje i neka vam se ostvare barem većina vaših snova. Budite zdravi, to je najvažnije u ovo doba. A kada bolje nego sada 10 najčešćih novogodišnjih odluka što uključuje poboljšanje zdravlja, financija i odnosa s drugima prema istraživanjima i anketama u hrvatskom govornom području. Pa to će biti naša tema, mojih ovih 15 minuta u radijskom maratonu, koje su najčešće odluke koje donosimo na početku svake godine. Evo popisa od njih 10. Na mjestu broj 1 je poboljšanje kondicije i više vježbanja što bira čak 48%. Ispitanika bolje financijsko stanje i manje trošenje slijedi, zatim rad na mentalnom zdravlju i manje briga, zdravija prehrana i mrševljenje, prestanak pušenja, manje pijenja alkohola, više vremena s obitelji i prijateljima, više uživanja u životu i putovanja, bolja organizacija i nekašnjenje i, na desetom mjestu, više posvećenosti obitelji i hobijima. Ove odluke se često ponavljaju godinu za godinom, ali rijetko kada se i dugoročno ostvaruju. Pa krenimo sa odlukom broj 1, poboljšanje kondicije i vježbanja. Jeste li se u zašto čak gotovo polovica ispitanika koji su anketirani u vezi novogodišnjih odluka na prvom mjestu ističe poboljšanje kondicije i više vježbanja vjerojatno to signal da su ljudi sve više svjesni zdravlja i želje za aktivnim životom zašto je kondicija na broju 1 nova godina donosi motivaciju za promjenu a fizička aktivnost je na vrhu liste jer donosi brze rezultate više energije bolji san i manje stresa prema stručnjacima redovito vježbanje smanjuje rizik od bolesti za 30% i poboljšava raspoloženje zahvaljujući endorfinima koji se vježbanjem pojačano oslobađaju. Ako ste odlučili doći u bolju tjelesnu formu kad je bolja prilika nego sada na novu godinu. Dobro ne trebate baš danas dok se odjakijanjetina ili pečenka zajedno s francuskom salatom tek razgrađaju ali nikako ne odgađajte predugo. Krenite već sutra. Evo i nekih praktičnih savjeta. Počmite malim, dvadeset minuta hodanja dnevno ili tri treninga tjedno kod kuće. Odaberite što vi volite, trčanje, yoga ili teretana. Zašto je to važno? Zato da se ubrzo ne predomislite. Postavite i neke ostvarive ciljeve, na primjer 10.000 koraka dnevno, iako se u zadnje vrijeme na portalima piše kako je upola sasvim dovoljno i pratite napredak aplikacijama i to će biti jedan od poticaja da izdržite. Kako izdržati? Zapamtite, nova godina je maraton, ne sprint. Pronađite partnera za vježbu ili se pridružite nekoj grupi. Ako posustane motivacija, sjetite se zašto ste krenuli, zdravlje i samopouzdanje. Sretno u 2026. i neka vaša kondicija procvjeta. Bolje financijsko stanje, manje trošenja, odluka broj 2. Impulsima nepro, nepromišljena kupnja i neizbježno povezani dugovi svjesni su mnogi kvadratspoloženje, uzrok su svađa s partnerom i u obitelji, tako da je druga najčešća novogodišnja odluka smanjenje potrošnje i racionalnije upravljanje novcem. Zašto su financije na visokom drugom mjestu top 10 novogodišnjih odluka? Bolje financije znači manje stresa i više slobode za ono što stvarno volimo, putovanja, hobije ili sigurnost za obitelj. Prema istraživanjima, ljudi koji i planiraju troškove štede prosječno 20% posto više godišnje a osjećaj kontrole donosi motivaciju koja traje dulje od siječnja nekoliko praktičnih savjeta jedan napravite proračun zabilježite prihode i troškove možete to učiniti u Excelu ili nekod brojnih dostupnih aplikacija za praćenje troškova no niste li vični digitali digitaliji običan papirolovka i dvije kolone prihodi i troškovi bit će sasvim dovoljno i naravno razlika upisanog pod prihodi i upisanog pod troškovi trebala bi makar i za nekoliko eura biti prihodovnoj strani. Jesi li ikad čuli za pravilo 50 30 20 dvadeset riječ je o postotcima prihoda a njihova je razreda sljedeća: 50 troši se na nužno 30 na želje a 20% na štednju namjesto broj 3 savjeta izbjegavajte iskušenja ako ste nešto odlučili kupiti pokušajte se suzdržati 2 dana ili četrdeset osati ako je i tada želja za određenim proizvodom ili uslugom velika priuštite se na svijetu je napisana gomila financijskih priručnika iz mog čitalačkog iskustva kada je riječ o toj literaturi mogu vam preporučiti knjigu autora Roberta Kiyosakija, Bogati otac siromašni otac. Meni je otvorila znatno širi pogled prema novcu, nadam se da će i vama. I naravno, savjet, posudite je u knjižnici, a ako vam se zaista svidi i smatrate da je možete koristiti dugoročno, onda je kupite. I na kraju razreda ovog savjeta, logično pitanje, kako izdržati dugoročno? Pa evo, pronađite odgovornog partnera za pregled troškova ili uložite u financijsku pismenost. Ako posustajete, sjetite se cilja, financijska Sretno i neka vam novac raste umjesto troškova. Na mjestu broj tri novogodišnjih odluka je rad na mentalnom zdravlju i manje briga. Prema globalnim istraživanja treća najpopularnija novogodišnja odluka među nama je upravo ono što svi trebamo, mentalno zdravlje manje briga. Zašto ba što? Jer smo svi iscrpljeni od vrto oglavoga stresa, posao, obitelj, financije i beskrene obveze dovoze nas do ruba. Dobra je vijest, promjena počinje sada, ali korak po korak. Zamislimo i da vam početak dana, umjesto buđenja s brigom, što ako ne uspijem, uzmite dubok udah, osjetite svjež drag i zahvalite za mali Mira. Mentalno zdravljenje je luksos, to je temelj sretnog života. Počnite jednostavno. Svaki dan odvojite 10 minuta za meditaciju, šetnju u prirodi ili dnevnih zahvalnosti. Napišite tri stvari zbog kojeg ste sretni. Može to biti mala stvar poput oblikave kave ili bezgranično velika poput osmijeha djeteta. Manje briga znači više energije za ono što volite. Važno je postaviti granice. Recite ne nepotrebnim obvezama, delegirajte zadatke i vježbajte opuštanje. Isprobajte jogu, čitanje dobre knjige ili smijeh s prijateljima. Ako Osjetite teret anksioznosti ili tjeskobe, ne okljevajte, razgovarajte s bliskim osobama ili stručnjakom. Također, ako osjetite da je potrebno, potražite i stručnu pomoć. Nova godina nije samo o tijelu i vježbanju, brinemo se i za dušu i unutarnji mir. Vi ste svoj najveći prioritet. Manje briga, više slobode i radosti. Započnite danas, živite punim plućima. I tako dolazimo do još jedne kraljice novogodišnjih odluka, zdravija prehrana i mršavljenje. Prema istraživanjima mi sanjamo salatama umjesto pice i hamburgera, voću umjesto slatkiša. Ali zašto baš to? Jer želimo više energije, bolje zdravlje, manje umora i možda i najvažnije osjećaj ja sam super u ogledalu svakog dana. Zamislimo idealan početak dana. Umjesto jutarnje krafne, kroasana s čokoladom ili bureka, napravite smuti od bobica, banane, jogurta i šake orašastih plodova, brzo ukusno i puno vitamina. Ručak: pečene tikvice, paprika i piletina s malo maslinovog ulja. Večera: svježa salata s lososom, grahom ili tunom. Mršavljenje nije i nikako ne bi smjelo biti gladovanje, trebalo bi biti pametno biranje i uživanje u hrani. Najteže je početi, naravno. Predlažemo male korake. Pijte dvije litre vode dnevno, smanjite šećer i dodajte 20-minutnu šetnju poslije jela. Isprbajte mediteransku dijetu, maslinovo ulje, ribu i svježe povrće iz dalmatinskih krajeva. Postoje mnogobrojne aplikacije koje pomažu pratiti kalorije. Potražite i savjet nutricionista. Nova godina nije mito savršenstvu samoga sebe, već o boljem sebi. Manje masnoće, više snage i osmika. Započnite što prije. Vaše tijelo će vam zahvaliti u 2026. godini jedite pametno i osjećajte se fantastično. Na mjestu broj pet, eh, prestanak pušenja. Ove godine ću prestati pušiti. To je jedna od najčešćih novogodišnjih odluka, ali samo 10% to je ispuni. Zašto? Jer dimne oluje prolaze, navika ostaje. Ali ove godine budete drugačiji. Zamislite, prvi je budite slobodni od duhanskog dima. Bez cigarete u ruci, bez tog mnogima slatkog, alipa gorkog okusa, bez straha od raka pluća srčanih bolesti ili kroničnog kašlja. Prestanak pušenja nije samo odluka, to je dar i za vas i za ljude oko vas. Uštedite novac? Prosječni pušač potroši više od 2000 eura godišnje na cigarete. Inače, ako niste čuli, od prvog prvog, dakle od danas, trošarine se dižu, prosječna kutija cigarete biti će 20 centi skuplja. A kad smo već kod financija i pušenja, znate li onaj dobar stari vic kad pričaju pušač i ne pušač? Pa onda kaže pušač, ne pušač kaže pušaču, Stari, pa ti nisi normalan. Koliko ti pušiš dnevno? Kaže on, pa tako negdje dvije kutije. Dobro, dvije kutije, a koliko dugo pušiš? Pa veli evo, 20 godina negdje. 20 godina dvije kutije na dan. Čovječe, bože, pa ti nisi normalan za to vrijeme, ti si mogu kupiti najnovije Mercedes sve klase. Kaže on, dobro, ja sam svoj popušio, ali stari moj, a gdje je tvoj? Povješajte kondiciju. Nakon samo 20 minuta bez cigarete krvni tlak se normalizira. Nakon mjesec dana pluća se čiste, energija raste. Vaši ukućani će vam također biti zahvalni na svježem zraku u kući. I sada najteže kako početi. Napravite plan. Odaberite datum, bacite sve cigarete, koristite nikotinske flastere ili mobilne aplikacije poput Quit Now. Potražite podršku u centru za prestanak pušenja ili kod liječnika besplatno i anonimno. Pretažite internetsku stranicu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U svakom većem hrvatskom gradu postoji njihov program odvikavanja od pušenja. Želimo vam svaku sreću i ustrajnost na putu, prema životu, bez dima. Manje alkohola. Je li vam poznato od nove godine manje pijem? Svake godine, među najpopularnijim novogodišnjim odlukama, je i ona manja alkohola. Prema istraživanjima, više od 40% ljudi postavlja cilj da sman Zašto? Jer želimo više energije, bolje zdravlje i jasni um. Zamislite, budite svježi ujutro, produktivni na poslu i puni snage za obitelj. Ali kako to ostvariti? Evo nekoliko praktičnih koraka. Prvo, realan cilj. Ne, nikad više nego samo dva pića na tjedan ili bez alkohola u radnim danima. Ili, danas je idealan dan za to, počnite takozvani trijezni sjećanj mjesec bez alkohola na koji se odlučuje tisuće ljudi diljem svijeta. Drugo, pronađite alternative. Umjesto omiljenog piva, birajte bez alkoh ili u koktelima, probajte mocktail, odnosno lažni koktel, gaziranu vodu s limunom, narančom i malo đumbira, ukusno i osvježavajuće. Treći je korak, promijenite navike. Na zabavama držite čašu vode u ruci, niko neće primijetiti razliku. Vježbajte te šetajte ili meditirajte umjesto večerenja pića. Popijte čaj od kamilice ili idite na 20-minutnu šetnju. Vježbajte tri puta tjedno, endorfini zamjenjuju alkoholno zadovoljstvo. Vaše tijelo će vam zahvaliti, bolji san, manje kilograma i niži rizik od bolesti. Evo i vrlo konkretnog razloga za za umjereno konzumiranje alkohola. Studije pokazuju da samo tjedan dana bez alkohola poboljšava koncentraciju za 20%. Znanstveno dokazano. Dakle, podignite čašu vode i recite, dobro došlo, bolje ja. Podijelite svoju odluku s prijateljima, jer, to dobro znate, zajedno je lakše. A više vremena s obitelji i prijateljima, na mjesto je broj 7 među top 10 novogodišnjih odluka. Statistike pokazuju da u Hrvatskoj roditelji provode samo 2 do 3 sata dnevno s djecom, ali zabrinjavajući podatak, samo 20 do minuta od toga je kvalitetno provedeno vrijeme u igri ili razgovoru. Zamislite večera bez mobitela, šetnje s prijateljima, igre s djecom. U Hrvatskoj svakog tjedna s obitelji provodi vrijeme samo 29% ljudi, što je ispod prosjeka europske unije koji je 35%. Vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima izuzetno je važno. Grade veze, smanjuje stres i donose sreću i zadovoljstvo. Praktični savjeti 15 minuta dnevno bez prekida za razgovor s voljenima bez gledanja u telefon. Jedan obiteljski dan tjedno igre kuhanja. Za zajedno ili šetnja. Ili sastanci s prijateljima umjesto samo lajkanja na društvenim mrežama. Vikend izleti bez ekrana gdje se stvarno povezujete, a ne gledate svaki u svoj uređaj. Mali su to koraci koji vode do velikih promjena i čine život bogatijim, punijem i smislenijim. Vrijeme s onima koje volimo nije samo odluka, to je najveći dar koji možemo dati i sebi i drugima. Sretno s druženjima u 2026. godini. Na mjestu broj 8, više uživanja u životu i putovanja. u čina lako zaboravimo da život nisu samo obaveze, već i trenuci radosti, otkrića i slobode. Nova 2026. donosi savršenu priliku da se predamo toj želji, zašto ne krenuti odma? Zamislite ovu godinu punu avantura, vikend na Jadranu, šetnju u starim gradovima Europe ili jednostavno izlet u prirodu blizu kuće. Putovanja ne samo da pune baterije, već grade uspomene, šire horizonta i pomažu nam cijeniti ono što imamo. Studije pokazuju da ljudi koji više putuju osjećaju se sretnije i manje pod stresom jer nova okruženja potiču kreativnost opuštanje. Prošle godine smo odgađali, sada je vrijeme za akciju. Evo i nekoliko praktičnih koraka. Planirajte jedan izlet mjesečno, čak i ako je samo dnevni, prekrasni Hrvatski nacionalni parkovi ili zanimljivi obližni gradići čekaju. Odvojite 10% plaće za takozvani fond za avanture. Prikoristite ga za letove ili hotele. Iskusite lokalno, posjetite festivale, tržnice ili skrivena mjesta u Hrvatskoj prije velikih putovanja. Isključite pametne telefone tijekom puta, uživajte u trenutku, ne u Instagramu. Više uživanja nije luksus, to je način života. Putujte, smijte se i živite punim gasom. Na mjestu broj 9, bolja organizacija i nekašnjenje. Koliko stresa, koliko neugodnosti, izgubljenih poslova i slabijeg izbora, a sve zbog loše organizacije i kašnjenja. U novoj 2026. recite tome dosta. Ovo će biti godina promjene. Prema statistikama, 48% radnika kasni do 15 minuta, stres pogađa 61% zaposlenik svakodnevno. Zamislite, stižete 10 minuta ranije na roditeljski sastanak, smiješ se učiteljici, odmorno čekate početak, a ne žurite uspuhani s mobitelom u ruci. Naposlu uziš prvi na sastanak, puni ideja koje te čini zvijezdom umjesto postavljenog zadnjeg. Čak i na kave s prijateljima, prvi stižeš, naručuješ omiljenu verziju crnog napitka i uživaš bez gužve. Sutra je ovim mnogima i prvi radni dan u ovoj godini predlažem vam tri korak. Kave već rasplanirajte, odaberite odjeću, pripremite sve što vam je potrebno za posao. Dodajte takozvani buffer, deset ili više minuta za promet ili duže čekanje lifta. I nagradite se s lastičarnica, omiljeni napitak ili grickalica. Nemojte pretjerivati naravno. Kaži Srećenjem se gubi oko 150 sati godišnje. Pobjedite lošu naviku, proslavite objavljujući selfie na Instagramu sa hashtagom nekasnim više, inspirirajte druge. Nova godina, novi vi, organizirani, točni i nepobjedivi. Sretno! I više posvećenosti obitelji i hobijima za zadnjih 30 sekundi, mog nastupa. Više vremena za obitelj i hobije, je jedna od najljepših novogodišnjih odluga, ali i jedna od najtežih za održati. Nova godina, novi kalendar, a i one misli. Ove godine ću biti više s obitelji, ove godine ću se vratiti svom hobiju. Koliko puta ste već to rekli? Problem je što uvijek nemamo vremena Istina je da vrlo često nemamo plan 5 minuta skrovanja po društvenim mrežama 10 minuta nepotrebne rasprave Još malo posla koji se mora obaviti baš večeras I dan je gotov Što ako ove godine napravite mali ali ozbiljan dogovor sa sobom Jedna večer u tjednu Samo za obitelj Isključen TV, utišan mobitel, upaljene svijeće Priče, smijeh i zagrljaj Nova godina nije magija Magija ste vi kad odlučite da su obitelji Vaše radost važni od stalne družbe Ove godine ne govorite jednoga dana, nego recite počinjem danas. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ja sam Silvio Šop. Ovo je obaranje Guinnessovog rekorda.